b o o ก2 64กสการปฏิเสธหนึ่งเริ่มผมไม่เข้าใจคาศัพท์ Ich verstehe das Wort nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. Ich verstehe die Bedeutung nicht. der lehrer Der Lehrer. คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ some s device e cro r ครับผมเข้าใจท่านดีคุณครู i e เ e เ r อ r i n คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ Verstehen Sie die Lehrerin? Verstehen Sie die Lehrerin? Krab, ja, ich verstehe Sie gut. Ja, ich verstehe Sie gut. Die Leute. Die Leute. Verstehen Sie die Leute. Die Leute. Die Leute. h e n s i e Die Leute. Verstehen Sie die Leute? Nein, ich verstehe sie nicht so gut. Nein, ich verstehe sie nicht so gut. u i n Fan. Die Freundin. Die Freundin. Haben Sie eine Freundin? Haben Sie eine Freundin? Crab Pummi. Ja, ich habe eine. Ja, ich habe eine. Luksao. Die Tochter. Die Tochter. Kun mi luksao, chai mai. Haben Sie eine Tochter? Haben Sie eine Tochter? Mai. ผมมีลูกสาว habe keine Nein, ich h a น e keine